Fredagsfrallan med Jan Holmbo. God morgon. Önskar Hits FM. <hills> Hits FM. Kära lyssnare, idag är det Johanna Lind som sänder Fredagsfrallan i Hits FM 97,8 som en byggd. Och vad Janne Holmbo är idag? Det vet jag faktiskt inte, men jag tror att han är hemma i köket med ett rosa blommigt förkläde och bakar bullar. För idag är det ju faktiskt kanelbullens dag. Och på hit till studion så körde jag förbi bageriet här i stan. För jag tänkte att jag skulle köpa med mig bullar till dagens gäst och även Lasse, tekniker som håller ihop trådarna så fint här i studion. Och då pratade jag med tjejen i kassan så frågade jag, men hur, hur många bullar tänker ni att ni ska sälja idag? Ja, och tyckte, det kunde hon ju inte riktigt säga säkert. Men en, mellan 12-1300 bullar tror hon kommer liksom strömma ut från bageriet denna, denna dag. Och det är helt, helt fantastiskt. Och det är säkert lika många som säljs på vinebageriet. Så i runda slänga 3000 bullar kommer mumsas runt i, i Tranås idag. Det är ju faktiskt ganska kul. Och det är lite häftigt att detta lilla bakverk har fått ett, en alldeles egen dag på året. Och jag tycker att den är faktiskt väl förtjänt om det. Här, för enligt mig så är kanelbullen det optimala fikabrödet i all sin enkelhet. Kanelbullen är ju omåttligt populär. Men, och den saknar liksom helt helt divalåter. Och det kan man ju verkligen inte säga om massarinen. <laughs> Alltså massarinen, herregud. Massarinen, den förväntas bli serverad på kakfat med fot. En massarin kräver kaffekoppar med fat. Men kanelbullen, den kan liksom skilla i, i, i botten på en ryggsäck tillsammans med en ståltermos och boj. den bara finner sig där. Det gillar jag med kanelbullar. Men nu tror jag det är nog pratat om kanelbulla. Jag tror att jag faktiskt vill börja mumsa min bulle. Så därför kör vi morgonens första låt. Vad vackert. Det här var Eva Cassidy med Over the Rainbow. Ja och jag kan inte ta till mig äran av den eminenta musiken som kommer spelas den här morgon för det är faktiskt dagens gäst som har fått välja ut vad som ska spelas och det här är ju jättekul så jag kan bara säga att det kommer komma massa bra musik. Och jag tror det är dags att vi presenterar morgonens gäst, god morgon Caroline Falke. God morgon, vad härligt att få vara här. Ja, varmt välkommen, var Tack. bullen god? Absolut. Ja, vi har börjat mumsa lite. Mm, ja, ja men det går ju inte att låta bli. Nej men de var, de var väldigt goda. Men Lasse han verkar vara sån där, ja, han ska minstans spara. Det var sån där som han ja. stördes sig lite på mycket plugget med lördagsskor och sånt. Jag åt allt upp ja, och ja, så var det ja, de som ja, skulle men... spara och vara lite dryga sen fram mot dagen. Ja, kolla vad jag har. Ja, ja. precis. Nej, nej, nej. Ja, men du Karolin, ja. jag har ju bjudit hit dig idag. För nu om vi håller oss till till timmat du är ju snart färdigbakad. Ja, verkligen. Snart Ja ha, Och det ska vi ju prata om mm. vad som Absolut. ligger bakom dina val och vad som får dig att tuffa på här år ut och år in med mm. så massa litteratur och, och ny yrkesbana. Men jag tänkte, vi tar det från början. Vem är Karolin Falk? Ja, <clears throat> vem är hon? Nej men jag är ju, jag är en, en bondotter uh -huh. från, utanför Norrköping uh -huh. kom precis, jag. precis, du inte i Tranåsbo? Mm, nej. nej det är inte. Nej. Jag växte upp på en bondgård. Uh -huh. eh, mycket natur, mycket mjölkkor och uh -huh. så. Uh -huh. Väldigt tryggt. Väldigt uh tryggt. -huh. Var det ett uh, Kristet eller mm, Det var det. Uh -huh. Det var ett uh -huh. uh, Så det har alltid funnits med inte varit några konstigheter. Jag har alltid känt mig väldigt buren i min tro ja. så det har liksom inte sviktat så mycket. Har du någon i släkten som jobbar som präst eller jobbar inom kyrkan? Dekon eller något sånt där som... Dö? Inte i min släkt men däremot så efter ett tag så... Jag flyttade hemifrån, jag flyttade mm. in till Norrköping jag började på gymnasiet. Mm. Och då kom jag i kontakt med Svenska kyrkan Svenska kyrkans unga. Ja just det. I Norrköping. Ja, på gymnasietiden, det mm. var ganska... Ganska sent. Ja, men precis. Uh -huh. Så innan hade jag befunnit mig i en lite mindre kristet sammanhang. Uh -huh. mm. uh -huh. Så då kom också kärleken in i bilden. Uh -huh. För då kom min Robin uh -huh. via Svenska kyrkans unga. just det. Ja, och hans mamma är präst. Ah, mm. dadan, där Tadaa, den där kommer det. Ja, precis. Och ja, svärmor är ju ja. präst och lite föredömmer så. Ja, just det. Mm. Mm. Mm. Och som är för Robin, ni, ni, ni är ju ihop är ni Ja, är, Ni är gifta, eller? Ja, ja ni är gifta. Ja, ni är gifta. Ja, ja. Vi har varit tillsammans sedan 2000. Ja, vad häftigt. Mm. Ja, spännande. Men mm. hur hamnade ni i... Tranås? Ja. Är han från, från Tranos? Nej. nej, han är ju inte från Tranos. Han är från Linköping. Han är från Linköping. Också uppväxt på landet. Ja. Ja, men det var, vi hamnade här för att Robin fick jobb här. Han började på OEM som ja. trainee. Okay. Eh, och sen så började han lite senare på Tranos Rostfria. Ja. Och där någonstans så insåg vi att nej, men vi måste ju röra på oss. Då, ja. hade, då hade vi bott i Linköping ett litet tag. Ja, just utan han pendlade. Precis. Mm, mm. Och, och det är kul ett tag. Jag, åh, det var ju lite. och jag pendlade till Vassstena för då mm. jobbade jag där. Mm. Så då bestämde vi oss, nej nu måste vi flytta på oss. Och då blev det Tranås. Ja. Och det ni bra då? Ja, vi trivs så bra. Ja. Och sen alltså, kommer färdigt. barn och sånt, då blir man ju rätt Absolut. så rota. så nu ja. börjar det ju känna som att Tranås är ju våran plats på jorden. hemma, ja vad härligt. Men du, för nu är du är ju snart färdig då såklart, mm. men ditt första... Mm. Karriärsval mm. var ju inte alls inom, inom kyrkan, för du har redan utbildat dig. Absolut, oj oj oj, jag, du, jag är beläst. Ja. Ja. Gud, alla akademiska poängar. Med det ja. Men va, va, va, vad, vad valde du när du utbildade första gången? Mm. Ja, bra fråga. Nej, men jag tänkte så här att jag ville jobba med människor, det mm. visste jag väldigt mm. tidigt. Eh, och då var det sådant, jag ska bli lärare där tror jag verkligen att jag skulle mm. passa. Mm. Så jag utbildade mig till lärare på gymnasiet, mm. yeah. religion och psykologi. Yeah. Jag tyckte det var jättespännande. Ja. Men <kör> sen när jag kom ut från universitetet så visade det sig att nej men det var ju jättesvårt att få jobb som ja, religion och psykologi. Ja. Ja. Ja. ja, det var liksom, ja. Ja, precis. Det här är ju några år sedan. Ja. Så då var det, inte, det fanns inte så mycket jobb att välja och raka på. Nej. Tänk då, vad det har skiftat. Ja, verkligen, ja. Alltså, nu som lärare du kan mm. nästan välja raka, skulle ja. jag säga men ja. så var det inte då. Nej. Så då fick jag börja titta på pedagogiska jobb. Mm. Mm. Och då låg liksom kyrkan ändå nära hjärtat. För det var ändå... Ja, men, det kändes, ja, men jag söker jobb i Svenska ja, kyrkan. Ja, precis. Ja, det funkar ju. Ja, absolut. Så då blev jag pedagog i Svenska kyrkan i Vastena då. I Vastena. Och mm. så pendlar du till Vastena. Och Robin precis. pendlade till Tranås. Ja. Absolut. Ja. Och där blev jag liksom fast ett gäng år Och insåg att... Nej men, wow vad häftigt. Jag kan ju jobba med... Min tro också. Ja, alltså, ja. Som i skolan, då är det ju så då är ju tron helt... Ja, det är ju ingenting som du pratar om nej, där. Nej, nej, precis. Nej, eh, nej. Det är ju En del, okay. del av en, men inte absolut. någonting så det går som ju man sådär. frontar med. Eller? Förhoppningsvis nej. så lever man ju på ett sånt sätt. Ja. Men det är ju ingenting man pratar om. Nej. Eh, men nu fick jag helt plötsligt möjlighet att faktiskt prata om det också. Ja, så ja. du känner så men det här, här var ju en perfekt kombo. Ja, ja. Så jag blev kvar där ett gäng år. Men sen var det väl ändå något som... Började pocka lite att mm. ja, men är det här verkligen? Är det, det här jag ska göra? Mm. Um, ah, jag, jag kände mig lite osäker. Mm. Um, sen blev jag gravid yeah. med vårt första barn på yeah. Och det blev en jättetuff graviditet. Okay. Mm. Jag blev väldigt sjuk. Ja. Jag fick en svår form av havandeskapsförgiftning. Nej, nej fy. Ja. ja, det var väldigt eh, traumatiskt. Ja. Föde du sjukhus. tidigt med det ja. då? Ja. Inte jättetidigt, men vi blev kvar på nio mm. Ett gäng med veckor och hemsjukvård och sådär. Ja. Ja. Och i det där när jag på något sätt verkligen förstod att Livet kan ta slut. Det blev så tydligt. Jag visste faktiskt inte riktigt om jag skulle. Det var så illa. Ja, det var väldigt mycket... Ja, faktiskt ångest i det. Absolut. Hjälpte tror dig då? Ja, den gjorde ju det. Kände du att det var handfasta verktyg? Nej, men jag var ju... Även om jag på ett plan var väldigt rädd. Jag ville inte dö. Jag ville träffa bebisen som hade vuxit i magen. Men på något sätt så... Ja, men är det nu så är det... Alltså jag, det kändes ändå väldigt tryggt. Jag kände mig ja. väldigt buren. Mm, mm. Även om jag såklart ville av allt jag var att få stanna. Ja, det är klart. Såklart. Ja. Men Ida, så, när jag insåg att ja, men, livet kan faktiskt ta slut. Och mm. du har, nu, nu har du ett liv, mm. så är det. Mm. Och då bestämde jag att nej, det jag egentligen vill, det är ju att vara präst. Ja, det var då. Ja. Ja, och mm. jag tror jag tro, på något sätt hade jag nog haft det med mig. Ja, oh, nästan hela ja, livet. Du men hade det, vetat om det, men, ja, det hade inte absolut. Ja. men inte, jag hade nog inte tagit det till mig riktigt nej, fullt ut. Nej. Hade du då mött några, du hade ju mött din såklart, mm. men några andra förebilder, prästförebilder som du kände? För ibland kan ju bara en person vara det som gör att man liksom bestämmer sig för någonting, att man har en förebild inom någonting. Mm. Ja, men jag har ju träffat jättemånga goda förebilder i kyrkan. Ja. Absolut. Så ja. det är nästan svårt att säga. No, men alltså, visst, min svärmor Karin, hon var ju helt klart på den sidan. Jag såg ja. vad hon gjorde, på vilket sätt. Och att, att det var något som, mm. som jag gillade. Så. Ja. Och du hade insikt i vad en präst? Ja, jobbade men absolut. Och... Eftersom att jag jobbade i Svenska kyrkan så tyckte jag ändå att jag hade en, en ganska god ja. bild av vad det ja. innebar. Ja. Och att det också innebar saker som jag... Som pedagog inte kunde göra. Mm, mm. Samma eh, då? Ja, men det som jag kanske längtar mest efter nu rent praktiskt. Det är ju faktiskt att få, att få döpa barn. Ja. Att få viga människor. Ja. Att få begrava människor. Ja. Att få på riktigt faktiskt vandra med en bit. Mm, mm. Det är nog det jag längtar efter mest. Ja. Ja. Och det har jag ju kunnat göra i mitt yrke både som lärare. För jag har ju faktiskt jobbat som lärare ja. också. Ja. Eh, och som pedagog. Men att som präst så... Då får du vara med där det verkligen bränner till. Ja, absolut. Både mm. det, det goda, som sagt. Bröllop och absolut, dop, och, ja. men även de här tuffa, tuffa mm. avskedaren. Mm. Men du, nu gick det ju tack och lov väl med dig. Och, ja, och, och, och, och pojken Aron som är mm. st stor nu. Ja, är nio, ja han är är stor, ja, han ja, är mm. eh, Men du har ju jobbat i Tranås som, som mm. lärare många sedan säkert igen dig från och eh, från Jag vet att du är. är. Oj, oh, det är jätteomtyckt. Jag, jag, jag har fått så många kommentarer oh. när, jag, när jag släppte den här liksom Okej. gingen att du skulle vara med. Så ja. bara, åh, underbara Karolin. Nej, oh! men vadå? Ja, men berätta, ja, vad, ja. vad jobbade du med på Junkumåsskolan? Ja, jo, men då blev det ju när jag väl hade liksom börjat gå på den här prästeribanan då. Ja. Eh, så blev det så att då skulle jag ju plugga massor med då. Jag mm. hade ju bara pluggat fem år på universitetet. Ja. Jag var ju tvungen att... Bara det. Ja, oh, precis. Bara aj, fem år. Aj, ja, jag, oh. ingenting. Så Nej. det var ju bara att sätta igång. Ja, ja. Ja. Och då insåg jag att nej, men jag måste nog faktiskt jobba hemma om jag ska få ihop det. Om jag ska plugga på distans, mm. ha små barn, mm. eh, så kan jag inte sitta och pendla till, till Vastena. Nej. Så då tittade jag mot skolans värld. För det var ju mm. ändå det jag hade yrket i ja, kroppen. Ja, ja. Så jag var ja. ju, och ville gärna testa också för all del. Ja. Och kom in och började jobba väldigt mycket med alternativa läromiljöer. Alltså mm. inte de stora klassrummen utan... Med de elever som behöver det där lilla extra. Oh. Där är eh, det funktionsvariationer. Oh, ja, särskilda, mm. särskilda behov. Precis. Oh. Och insåg att oh, jag älskar dig. Oh. Oj, oj, oj. Oh. Jag älskade dig. <laughs> ja, var roligt. Oh. Ja, men verkligen. Alltså för, ja, och de relationerna som man kan bygga med de eleverna. Mm. Och när man kan se att det krävs, det krävs jättemycket. Men ibland är det också det där lilla att... Ja, ah, men jag, jag gillar dig. Uh -huh. Och jag vill att det ska gå bra för dig. Uh -huh. Och jag kommer försöka göra allt som jag kan. För att det ska gå bra för dig. Uh -huh. Och det som händer då i det här mötet. Är, ja, det är helt fantastiskt. Ja. Jag blir helt serr ja, torr nu var, faktiskt för det är undvårdad. Ja, jag vet I att du var so. väldigt. Ja, jag älskade det. Men när man lyssnar på dig bara den här korta stunden så känns det som att du har förmågan att hitta ljus, vart du än hamnar? Det stod med mig i Västena när du jobbade som pedagog där, att du såg annat och, och, och liksom. Men eh, skulle du beskriva dig själv som en, som en optimist eller positiv? eller liksom du, För du kan mm. hitta alltså det här. Hitta ja, det, här liksom? det är väldigt roligt. Frågan är min man Robin då. <går> nej men de ska man alltid nej, det men, som, För nej. då kommer jag att säga nej, nej, nej hon är alltså, pessimist. <går> men, men jag tror nog faktiskt det är till trots att i nej, men jag är ändå, ändå alltså jag försöker verkligen att se det goda och hitta ah. liksom så får den att dra den dra framåt. Absolut. liksom Även om det är jobbigt. Mm. Och så. Ja. Absolut. Men ja. sen är det klart i hemmet, väl där man landar ibland och bara oh, jag orkar inte. Jag måste bara vila. För så är det ju också när man jobbar som jag har gjort med människor. Hela hela tiden. Och det ger så fantastiskt mycket, ja. men det tar ju också Givetvis. fantastiskt mycket. Ja. Ja. I det här att man hela tiden är. I, tillsammans med andra och mm. ger och tar. Så att visst, det är klart att jag liksom kraschar på soffan och bara, orkar inte mer. Absolut, det får man, det vet jag någon gång när jag träffade, var någon bekant så jag träffade på en mataffär Ica, hemköp, någonstans i Tranås, jag hade med mig min äldste son, han kanske var fyra år då och den här tjejen hade inte jag träffat på, på länge så vi kramade om varandra och vi pratade och vi skrattade och så säger den här mamma ja eh, men Tora, det är fantastiskt du har ju en mamma, hon är ju alltid glad just och, och det svaret som kom så spontant det var liksom verkligen så här. Nej, det det var någon utanför dörren. Ja, just det, det var gräsligt. Så det är nej, nej, nej, och jag, nej, jag känner ju rennorar lite. Nej, de är faktiskt inte det. Här. Nej, vi, vi, vi lyssnar på dem men ja, ändå inte nej. liksom det här. Ja, men vi två optimister nu då, ja, glad att vi Det ska vi lyssna på en låt. Ja, ja det gör vi. Det gör vi. Fredagsfrallan God morgon, god morgon. Ni lyssnar på Fredagsfrallan med Johanna Lind. Och jag och Caroline Falk som gäst i studion. Det är så spännande. Men först måste jag bara säga att den fantastiska låten ni lyssnar på det var med David Guetta och den heter Flames. Om ni vill lyssna om den på Spotify till exempel. Du Karolin, nu har vi ju börjat mm. lite så här komma en bit in i ditt, mm, i ditt, ditt liv. Ja, ja, nu har vi gjort klart för alltså, om det är nu föräldrar här hemma som känner igen din röst. Så ja. Bara, ja, men det är Karolin som jobbar på Junkamåsgården. Ja, det är men, samma. Ja, men du, vilket, om man ska gå och prata mer årtal. När, mm. vilket, när, började du, när började du dina pressstudier? Hur många år sedan var det? Ja, när började mina pressstudier? Det var... Nu ska vi se så jag inte sig fel. Jag blev antagen presskandidat 2012. Men, 2012. Ja, men då uh -huh. hade jag liksom, jag började med Aaron föddes 2010 och det var ju där som det liksom ändå blev så uh -huh. här, att ah, men, jag du? måste ju mm. fundera på om det här är något. Eh, och det jag gjorde var ju att jag ringde faktiskt till Inköpingsstift då uh, när, just jag, det. när jag kom hem och jag hade klarat mig och allt var lugnt. Uh -huh. eh, och frågade ah, men jag jag tror att jag vill bli präst. Vad gör jag nu? För ja. Jag visste ju inte riktigt så nej, nej. Mm. Och då var det ju, sig att det är ju en ganska lång väg att Vandra. bara liksom ja. få möjlighet. Så, så mm. det var ju en väldigt eh, gedigen antagning med långa brev som skulle skrivas och rekommendationsbrev och alltså är det stiftet som antar och utser Precis. det är inte ett universitet nej, nej. alltså i okay. själva studierna det är ju i svensk kyrkan är det väldigt viktigt att man har en teologisk utbildning på universitetet mm. ja just det mm. men för att liksom komma in i att bli Presskandidat så ja. måste man bli antagen av ett stift då. Ja, ja. Eh, och i slutändan är det ju biskopen egentligen då som säger ja eller nej kan man ju säga. Okay. Mm. I de här antagningskraven kan, kan de se olika ut beroende på vilket stift man söker till. Jag tänker, en bra fråga värderingar skiljer sig väl lite? En mm. del stiften är ja. konservativa och en del lite... Absolut. Ja. Jo mm. men lite så skulle jag nog säga att det är. att Våra stift ser lite olika ut precis som du säger. Um, och Kanske att jag vet inte riktigt hur antagningen ser ut i de andra. Rent liksom praktiskt ser de lite liknande ut. Men det kan nog vara så att det kan vara lättare och så och ja, svårare ja, att bli antagen ja, i vissa stift. Ja, Absolut. just det. Men när, då, då var det som en slags så mm. Vad är det de tittar på då? Ja, Vad fråga? ja, ja. Men Dels är det ju jättemycket om vem är, vem är du som person? Ja. Eh, man får gå och prata med psykoterapeut och okay. psykolog. Och liksom reda ut så här, men när du förankrad i dig själv ja, liksom. ja. Har, du, har du koll på vem du är. Ja, mm. Men sen är det också teologi, som alltså man får prata med stiftets teologer. Så här, ja. Hur tänker du kring tro? Vad, vad har du med dig i ditt bagage? Kan du passa in i Svenska kyrkans ram? Ja. Testa de tron lite så att den verkligen ja, är vatten? Man får inte vackla i den. Nej, utan... men lite så. Det var, dels skulle vi läsa någon bok och sen utifrån den liksom diskutera teologi då med ja. stiftsteologen. Ja. Och då gäller det ändå att man får ihop det till slut på något ja. sätt. Ja. ja, men det är nog lite så. Här, Nöta och stöta. Och, men del tror jag att, att antagligen är så pass gedigen för att man också ska testa sig själv, tänker jag. Absolut, alltså, ja. är det här verkligen det som jag vill? Ja. För prästyrket, det, det verkligen bottnar ju ja. i dig själv som, som människa. Liksom. Ja. ja, men man brukar prata liksom om att det finns åtminstone två slags kallet. Det är det inre kallet. Mm. Det som liksom verkligen så här men jag ja, jag längtar till det här. Jag, jag vill det här. Jag tror att gud vill det, jag ja. vill det. Men att det också finns något slags yttre kall i att, ja, men kanske att andra människor, här, men skulle mm. inte du, jag tänker att du skulle kunna bli präst. Ja, precis. Alltså eller jag vill bli som hon eller jag vill bli som han. Att eller. det ja. finns liksom något mm. yttre och också att, att stiftet på något vis finns med och liksom testar mm. det här mm. kallet. Då. Men det är liksom inte som en id idol-audition att man liksom, det sitter en jöry med de här präster Nej. och biskoperna och så ska man gå fram och så ska man rabbla några, <laughs> några böner och fram och bak länge på latin och så. Och, oh, nej, nej, nej, inte så, liksom, men liksom, man gjorde en Lite fyra djupare. veckors liksom, grund, en, en praktik tillsammans ja. med andra som också vill bli antagna. Så i, och då fick man liksom jobba i, i kyrkan och sen så hade man handledare och så ställde de massa frågor och så. Så det var ett helt paket. Ja. Hur upplevde du de eh, veckorna? Ja, men, ja, bra fråga. Nej, men jag upplevde det faktiskt. Det var väldigt roligt och jag kände hela tiden egentligen att Ja, men det här blir nog bra, ja. faktiskt. Sen du, är det klart stärktes att, men, i din... Ja, jag kände, det var inget som liksom skrämde bort. Nej. Utan det var snarare, jo, men det här vill jag. Liksom. Ja. Ehm, Kul. Ja. Blev alla antagna sen som var den alltså, ehm, Har de något begränsat? Ja. Präster är det väl brist Just på? nu är det ju verkligen brist. Ja. Ja, om man inte tittar i Stockholm, för där finns det ju. Det är okay. ett storstadsfenomen där ja. många mm. val. Liksom. Ja. Men annars skulle jag säga att det... Det finns jättemånga vakanta känslor ja. runt om i vårt land. Så. Ja, um, nej men det är nog mer, ja men när jag gick, nu måste jag tänka, det var faktiskt en som, som, men hon backade ut kan man säga. Ja. Och det är väl det som är syftet med att ja, man ska men hitta, lite. Ja, man ska hitta Sen är det klart att en del kan få ett nej um, mm. och det är ju liksom det tuffaste tror jag som mm. man kan vara med om mm. när man känner i sitt hjärta mm. att man är kallad till något. Mm. Och sen säger stiftet nah, nej. Men det kanske här inte. nej inte den här gången men bättre lycka nästa gång. Kan det är faktiskt lite så. Det brukar vara så, <laughs> så ibland kan man få ett, äh, äh, äh, äh, ett paus eller så ja. får komma tillbaks för det kan ju vara så att man äh, ja att de kan känna men du har ju inte du har inte levt så länge du har ja. inte upplevt så mycket du kanske behöver man kanske miste uppe eller någonting som, som påverkar en alltså, Absolut, man går igenom kan vara massa olika ja. saker men att, äh, så en del som får ett nej får ju sen ett ja, ja. Så, absolut men sen då, så då sen blir man antagen till ja, ett man, universitet. Vart, vart, vart, på vilket universitet kan man studera till präst i Sverige? Ja. ja, men då är det så. Då måste man ju läsa teologi då. Ja. Eh, var, det nu, Abita, ja. var det någonting du kunde tillgodoräkna dig från dina tidigare ja. fem år vid skolan, Ja, det var, det var ju det så, så att det var så, så bra. Ah. Ja, nej men visst. Jag kunde ju, för jag hade ju läst i religion och psykologilärare. Ja. Så att ah. i princip all religion jag hade läst kunde jag ju plocka med ah, mig. Så det skött. var ju bra. Ah. Och så fick jag liksom bygga på då. Jag har pluggat mycket i... Uppsala Jag har pluggat uh -huh. Umeå. Oj, eh, uh. Men då har jag gjort varianten på distans. Oh, så det är det. därför jag har kunnat jobba då uh. på Junkies. För Lin Linköping har man inte kunnat plugga till. Nej, det. Det har rest. varit lite si och så. Det har man kunnat tidigare. Sen ett tag, så förlorade de växelrätten <hör> nu. Det uh -huh. eh, är rätten att examinera teologi. Uh. Nu tror jag kanske att den är på väg tillbaka. Men det är liksom inte de, stor de stora sätena för teologi. Det är ju. Lund och Uppsala. Ah, okay. Men så finns det ju massa Distansdur. varianter. Ja. Och det finns eh, i Stockholm TOS tror jag det heter, teologiska. Ja, det finns ju många platser där ja. man kan plugga teologi. Ja. Men för mig som var liksom mitt i livet och ja. jobbade och så, så var det ju perfekt att kunna göra på distans. Så du, hur många procent jobbar du? har du hade en hundraprocentstjänst? Nej. Nej, alltså så länge vi bara hade Aron, ja. alltså våran nioåring nu, då pluggade jag 50 procent ungefär och jobbade 80 procent. Ja, just det. Mm. Oh, oh, det mm. Ja, det var ja. ibland lite ja, det, blir, det, blir, det blir mer än 100. hundra. Ja, Jaha. Ja. Ja, sen har vi ju faktiskt fått, vi har ju lite Vera också. Precis, mm. och tänkte tänker jag, vad modigt att göra ja. det igen när du ja, var så jag, sjuk med första hand. Ja, ja, visst. Nej, då, jag, jag var ju det? jätterädd. Ja, ja. ja, det var väl därför det tog så pass lång tid. Vera är ju nu tre och ett <coughs> halvt. Så ja. vi, vi väntade ju länge det var ju mycket jag faktiskt som... Ja kände att men, kan jag verkligen göra det här en gång till? Är, ja. det, är det rimligt? Ja. och då hade du ju Aron också om att, att ta hänsyn ja, till ja, att ja. Liksom, ska jag ska riskera mig själv ja. när jag har ett barn. och att, ja. så du var ju mycket fram och tillbaka pratade med läkare och de var ju så här, ja men bara för att det har hänt en gång, det behöver inte betyda att det händer igen, Nej. det är liksom inget som hindrar medicinskt. Nej så då vågade vi tyvärr blev jag ju väldigt sjuk andra gången du också blev det? Ja. Nej. Så, ja, så nu är det verkligen så här det här alla läkare jag har träffat efteråt har sagt att det här kan du inte göra nej, men, nej. men det insåg jag ju själv ja. att det här kan jag ju inte utsätta ja. men Varken vilka två eller gåvor du har absolut hemma ja, ja. Men liksom. oh, och så det mm. bra igen ja. ah. nej men det är ju otroligt eller ah. ja, men jag känner mig väldigt buren Jag alltså förstår det ja, ja. Häftigt. Mm. Men du, när sen när du fick Vera då, pausade du studierna då? Eller liksom? Ja, men lite pausade jag. Aha. Ja, absolut. Nej, men jag var ju hemma med Vera och pluggade inte på Nej. något år. Sådär. Men sen när jag gick tillbaka och jobbade, då jobbade jag faktiskt bara 50 procent. Och Aha. pluggade 50. Och taktade upp lite. Plugget. Ja, Aha. och då kände det som att jag han var Både mamma och, och jobba och plugga och så. För det måste ju vara fördel med distansstudier Just med att ha småbarn. Att du kan mm. äh, välja själv när du äh, absolut vill plugga. Och, ja men det kan jag verkligen rekommendera. Om man mm. känner att man är sugen på att, att vidareutbilda sig. Att idag finns det väldigt goda möjligheter att göra det. Även fast man är... Lite mer vuxen ja. och ha barn ja. och så. Ja. Mm. Men vad krävs då för att, liksom, att eh, nöja en distansutbildning? Jag ja. tänker mig att självdisciplin. Alltså är... Den är ju AO. Oh, du ja. måste verkligen sitta ja. och göra där du ska. Och man blir ganska fyrkantig. att, eller för mig har det varit så i alla fall, att räddningen har varit att jag har varit väldigt tydlig att nu är jag på jobbet och jobbar jag. Ja. Och nu är jag hemma då pluggar jag. Så ja. jag har lagt alla mina jobbtimmar på jobbet på ja. plats. Ja, just det. Men du var, Äm... Har du suttit hemma eller har du åkt någon annanstans? Så ja, liksom... Jag har ju försökt att sitta hemma. Sen har det ju varit ibland på helger har jag varit tvungen att sitta och plugga. Mm. Och då är det lite svårt med två mm. barn som pockar mm. på uppmärksamhet. Så ibland när jag åkt iväg och suttit på biblioteket. eller yeah. suttit Min man byggde ett litet, ett litet hus ja. ute i trädgården. Nej, vad gulligt. <laughs> ja. så där har jag suttit och pluggat Snickeboa. också. <laughs> ja, lite så. Men väldigt fint så här med glaspartier. Och så, så jag känner, oh. Ja, verkligen. Så där har det varit också. Det är nästan som att det inte hemma sådär, så man kan smita ut liksom ja, precis. och precis. Ja. Ja. Det gäller ju verkligen att kunna släppa det här. Absolut. Liksom. Men då tänker jag, vi ska prata lite mer om det här med det här, vi pratar om det inre kallet och det yttre mm. kallet, att det måste vara ett stöd och en hjälp att ha det här inre kallet att du så himla gärna vill bli färdig och att du inte läser för läsarens skull för att jag ska få några poäng eller för att jag ska se snyggt ut på ett CV utan du ja. verkligen det ska ju leda till en Absolut. livsförändring för dig. Ja, liksom. ja. Ja, ja, nej men det har ju verkligen varit... Ja men sen jag blev antagen, jag har känt mig så peppad och verkligen så här, ja men äntligen gör jag det som jag faktiskt har velat kanske hela mitt liv. Ja. Det är ju fantastiskt att, att kunna få göra det eller att, ja. Jag Man tänker, kunna det, välja igen. Ja men precis. Och sen, så, ja. och sen så blir jag någonting mer nu ja. eller någonting annat. Ja, ja nej men det känns, jag är så glad att jag verkligen har stått ut och ja, ändå för det har varit ganska tufft vissa vågor. Ja, ja, ja, nej, jag. Jag läste grekiska det var ju verkligen kritisk ja, katastrof. Men ja, grekiska för jag tänkte vad var vad läser man när man läser teologi vad läser man? Ja, vad, alltså det är ju jättemycket bibelvetenskap. Det är ju rena på mig grekiska det säger <laughs> det liksom nej men det är verkligen det är nog det akademiskt det är absolut värst det jag någonsin Aha. har gjort. Men varför ska ni läsa grekiska? Ja, det är en så bra fråga. Det finns ju en anledning. Inte att fråga inte mig. <laughs> ja, jag kan ju försöka svara. Nej, men det är så här att Nya Testamentet är ju skrivet på grekiska. Okay. Så det finns ju då en tanke om att man ska kunna titta på originaltexten Aha, och se vad och står förstår. det här. Ja. För att det är mm. klart varje översättning blir ju slä, alltså det händer ju någonting med texter. Ja. Alltså det ju, det finns ju en god tanke i det men ja, jag tänker väl mer så att ja, det finns ju massa människor som har gjort extremt bra översättningar ja, som ja. jag kan ta hjälp av i mitt ja. kommande yrke. Men visst, för det är inte det lättaste alltså tänker man väl lära sig ett nytt språk så då, då börjar man säga, man brukar ju säga skulle ett nytt språk så börjar typ läsa barnböcker. <laughs> Lika, ja, det inte vi lösa till, men du kan ju börja med, med äh, testa gamla testamentet. Det, ja. Ja, ja, så det var verkligen var supertufft. För ja. du hade ändå, jag hade ju pluggat ganska många år på universitetet då, ändå, och mycket. Och, men då är det oftast mycket litteratur. Alltså, tugga i dig de här 2-3 ja. tusen sidorna. Ja. Sen ska du på något sätt göra något med det. De, ja. mm. Precis, så Det hade jag ganska bra koll på hur man mm. gjorde. Men mm. helt plötsligt så hamnade ett nytt språk i knät med helt andra bokstäver. Mm. med... Ja, det är ju ett alfabet? Ja, visst. Nej, men Det var ju <laughs> jag är helt alltså, stunligt. Ja, ja, jag la så mycket tid och då jobbade jag ju bara 50 procent. Ja. skulle plugga 50%. Jag tror jag la. Jag ska inte säga att jag la heltid, för det gjorde jag inte på bara grekiskan, men jag fick i princip den vakna tiden. Ja, det krävde sin Karolin Falka sätter den där grekiska. Ja, det var. Usch. Men för det tänker jag kanske är skillnaden också när man är vill inte jag påstå att, jag tror vi är lika, att vi att ja. vi är ju inte gamla men det vi är ju inte 21 längre. Oj, alltså att det händer någonting med, man är mm. väl inte lika spenstig igen? Bara, nej, det kället att jag så jag så inte. Ja, men, absolut äh. nej nej man får ju liksom man får ju Banka. kämpa. Ja, ah, ja, ja. Ah. Absolut, det kommer ju inte gratis. Aj. Men satte du den? Var den en sen du skulle ah, av, Eller var det muntligt? Ja, det, det, ah, det var blandat. Det var lite muntligt och det var lite skriftligt. Ah. Men alltså grekiskan, jag gjorde faktiskt den, den första kursen. Man läser två kurser. Ah. Den första kursen, den tog jag på tredje försöket. Ah. Ah. Mm. Mm. Så att det var verkligen ett pågående projekt. Kan jag ah. säga. Eh, men den andra kursen tog jag faktiskt direkt. Och, så då hade jag nog ändå så här... Ah accepterat mitt öde att uh -huh. göra. Yeah. Men kan du säga något? Kan du säga tack för bullen på grekiska? Nej, <laughs> jag kan faktiskt inte det. Vad <laughs> kan du säga då? Var det ljus? <laughs> ja, man tappar ju direkt. Alltså, uh -huh. grejen med språk, är, du måste ju hålla måste på prata. hela uh -huh. tiden, och det har jag ju inte gjort. Alltså, jag nej. har ju jag har Nya testamentet på, på grekiska, uh -huh. absolut. Jag kan väl bläddra lite i där och liksom, liksom så här lä läsa ut orden. Ja. Uh -huh. Men alltså, jag skulle behöva lägga jättemycket ja, tid om jag klart. skulle komma in i det. Ja. Och det är faktiskt ingenting som jag längtade. Nej, nej, nej. Men vi, vi stannar. Vi tar vi tar en låt ja, till och den är inte på grekiska. Åh oh, tack. <laughs> Gode Gud. Önskar <laughs> <här> att du och jag var så andra. För då vi Herregud vad vackert, det här var Darin med Tänk dig och du lyssnar på Fredagsfrallen som en morgontidig radioshow här i Hits FM 97,8 som byggd och jag satt här och tjatade Kan du kan du tona ner låten jag har så många frågor till Karoline jag tror inte vi hinner alltid. Men vilken musik du väljer Caroline. Åh, oh, vilka fantastiska låtar. Ja, men, eller hur? Den här var ju, jag får ju oh, ståpäls. Stå, <laughs> så härligt. Oh, Caroline, du mm. pluggar ju i präst. Amen. Vi har pratat lite om det och det plugga. Du berättade precis mm. innan att du, med grekiskan, det var, det var rena ramar grekiska. Ja, det var det. Ja. Men nu har du lagt den bakom dig. Mm. Men du, du har inte så lång tid kvar nu. Det nästa, nästa, två terminer. Du är inne på din ja. näst sista termin. Ja. Precis, ja. precis. Och nu har du packat äh, kapsäcken och, och lämnat hemmet lite för några ja. dagar i veckan. Berätta, ja. vart bor du nu? Ja, var bor jag nu? Jag bor i Uppsala. Det är ju så att väldigt mycket gick att läsa på distans. Ja. Men sen till slut så kom jag fram till. Äh, det skäl, liksom, vägskäl där. Nej, men nu går det inte längre. Nej. Så nu läser jag på någonting som kallas Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Okej, okay. ja. Och det Och är en väldigt, Institut med? Ja, det låter ju väldigt allvarligt. Nej, ja, jo, men det är klart där det, det. Men det är liksom, här ska vårat hantverk formas. Ah. Så nu ah. kommer vi till de lite mer praktiska sakerna. Mm. Igår mm. till exempel, då provdöpte vi dockor. Så det Nej. står härliga till. Ah. Ja. Så det nu är det verkligen så här, det är nu vi får det här, liksom, ja, lite fin, mer fin, rätt, ja, och, blir känslan i händerna precis så får ihop liksom, teologin och allt ja. det här som universitetet har gett oss med någon slags praktik är det roligt, det är jättekul ja. oj oj oj, ja, men ja. det är superkul ge ni och, exempel på vad ni gör ja men vi predikar ju för varandra såklart ja. ja. det går ju jag varje dag för mina barn hemma <laughs> Så man har ju lite erfarenhet av ja, man har Amen. Ja, jo men så det gör vi och vi, vi övar på själavård och vi, okay. ja, så det, det är verkligen högt och lågt på något vis. Ja, ja. Eh, och sen pratar vi ju jättemycket om teologi och, det klart, ja. och också på så här, men hur kan man skriva om det på sin hemsida? Ja. Eller hur pratar man om det med sina konfirmander? Ja. Vi har pedagogik, liksom, mer ja. i det kyrkliga perspektivet, mm. så det är verkligen, ja men det är mycket praktiskt. Uh -huh. Och det är ju så roligt att få vara... Jag har ju pluggat så mycket på distans. Ja, och nu träffar jag har... du dina jelikar. Ja, Ni är alltså, allihopa. Ja, visst. Ja, det kan ju bli helt odrägligt. Uh -huh. Du vet, ett, ett helt rum fyllt med människor. Nyvande <laughs> präster, <skratt> <skratt> Absolut. Nej, men det är så fantastiskt roligt. Uh -huh. och, jag är så, ja, och vi är ett ganska stort trängning. Vi är 32 stycken som okay. läser just uh -huh. nu då, till präst. Uh -huh. Uh -huh. Och bor, bor du i ett studentrum? Ja, rum, det kan dåligt, man säga. Ja, i princip. Jo, men jag bor i en uh, liten studentläge tillsammans med mm. två andra. Mm. Eh, I Flågsta heter det, det så. Eh, uppsala studentområde. Mm. Eh, och cyklar till skolan och hem. och Så, där. så att jag lever studentliv måndag till torsdag. Och sen så kommer jag hem och lever Tranos familjeliv. Mm. Ja, och det måste det vara var det en, en, en liten kamp, det här med, eller liten kamp, en kamp att åka från barnen måndag ja, morgon. Oj, oj. Ah. Ja, men, det, ja nej, men så är det, det är ju supertufft, ah. och speciellt Vera som är, hon är ju bara tre och ett halvt, mm. så för henne är det ju lite svårt att förstå också, ja. vad mamma är och vad jag gör. Ja. Ja. Aron är ju nio, han förstår ju, sen kan han ju ja. tycka, att, eller han tycker att det är tråkigt men det att är klart. jag är borta. Men mamma är borta, ja. ja, ja. men men det finns ju Skype och, och sådär, man kan prata med varann och se varann ja. och, Vera brukar springa runt med telefonen Men nu har jag byggt en koja till dig Nu lägger jag dig här <laughs> ja, Och så kan ja, hon gå iväg och, ja, ja, ja, visst. Att, Man ska det. kanske inte göra det större Vi vuxna väver in så mycket det ska, det ska vi inte göra för barnens skull De tar det på sitt sätt, de är mycket ja. mer i nuet Absolut ja. Men jag tänker, det är lätt för mig att säga som inte, som inte reser så som du gör men vilken förebild det är för dina barn att följa det här inre kallet. För som förälder vill man ju önska med att sina barn ska göra det här, när de blir stora, liksom, att, att göra gör det mm. ditt hjärta brinner för. och Nu har du visat verkligen, inte bara pratat utan visat och det är ju jätte, jätteviktigt. Så ja, att jag tycker det låter fantastiskt att ha en mamma som följer sitt, sitt hjärtas röst. Ja, men jag hoppas ju det. Alltså, jag har ju försökt leva mitt liv. Jag vill inte ångra någonting. Nej. Jag vill inte sitta sen på hemmet och nej, oh, nej varför blev det inte så? Varför ja. gjorde jag inte det? Precis. Jag, jag vill ju verkligen göra det ja. jag vill göra. Och, ja, och du är ju bara i Uppsala och du kommer hem precis, där i torsdag. jag kommer ju hem och det är ju bara <laughs> ja. jag är snart klar. Ja. Nej, men det går fort. Ja. Såklart. Ja, mm -hmm. Så gäller det att hitta det här så vi pratar vi innan det här guld mm -hmm. ja, diamanten i dynghögen. Eller är det ja, vad så det. Man får ja. gräva på rätt bra ibland. Ja. Ja. Ibland får man göra det. Men det finns alltid en. Mm. Ja. Och för det är det du kommer hem varje torsdag hemma precis, på helgerna. superhärligt ja. Men du, eh, det är press präst du, du, ja, du snart precis, är nu då. Ah, och, och ska bli. Men vad, vad är det du ser fram emot i prästyrket som du nu, mm. nu, nu börjar du öva de här praktiska mm. inställningarna? Mm. Vad är det du längtar efter mest nu mm. att få göra? Ja, nej men jag längtar ju efter hela paketet. Jag vill komma ut, jag vill jobba, jag vill eh, vara på plats och få vara kyrka tillsammans med andra. Och, ja. ja, nej men nu är man ju så sugen bara på att ja. bli klar. Så det är ingen speciell... Men det, alltså, är det här med att ändå få ja, att göra förrättningarna. Jag tror faktiskt ja. att det, och det kanske är det som jag har minst erfarenhet av, så det är ja. väl därför också som det känns mest det är spännande, spännande ja. också att få göra. Dop på begravning och viks. Precis. Ja. Så det är nog det som ligger liksom högst på ansvarlig listan. Men... Äh, <coughs> Som inte är präst då. Mm. Jag är ju inte präst. Nej. Nej. Ja, men någon de trodde det där, så hade jag inte det. Eh, vad, Då tänker man sen Prästen de, de begraver och de ja. viger och de döper. Mm. Men vad, vad gör en präst mer? För ah. det gör man ju inte hela dagen jämt Vad gör du en måndag? Ja. Vad gör en präst en måndag förmiddag i Precis. oktober? Ja, när inte någon ska döpas eller begravas. ja oh. Det kan ju se så olika ut tänker jag. Men. Och det beror ju på var man är, vilken församling, hur ser det ut där? Vad har man för verksamhet? Men jag tänker att Svenska kyrkan är ju så full av liv alla dagar i veckan. Det är ja. ju inte alls så mycket. Alltså det är ju verkligen beroende på var man är. Ja. Men det kan ju vara... Allt ifrån att man kanske, är, man kanske är kaplan för en kristen ka förskola. kaplan? Ja, men lite så här, att man ska vara lite andre ledare. Att man får liksom ja. hjälpa till med den kristna profilen. Det ja. skulle man kunna göra. Ja. Eh, hembesök, tänker jag. Ja. Eh, säkerligen, massor. Ja. Ja. Och sen ja. blir det möten och sånt inför det som ska komma. Med ja, de andra precis. kompisarna på ja. ja Och så kanske man planerar upp att man ska ha lite konfirmande senare i veckan. Och. Ja. Ja, man kanske ska träffa i föreningen på torsdagen. Man ja. ska förbereda en andakt till det kanske. Ja. Eller hinner med något lite självårdande samtal ja. innan lunch. Ja. och finnas, Är man tillgänglig som präst? Alltså liksom det här att om någon knackar på eller så, mm. så gör det inte. Då. Man, man, eller man får ett sms <laughs> att ja, nu vill nu. jag prata med någon. Eller, ja. eller hur tillgänglig är man så sådär? Mm. Så, det ser ju också väldigt olika ut i olika. Alltså är man i en stor församling då kanske man har en men någon som tar emot eh, i en reception eller någon som antar ja. svar i telefon och, ja. eh, och kanske till och med boka det finns ett bokningssystem där man ja, bokar precis. in möten det, men det kan ju också vara att man är i ett väldigt litet sammanhang och då mm. kan det ju vara att någon faktiskt bara knackar på dörren och ja. har du tid ja. Ja. så det är nog lite olika jag tänker prästa är ju ett väldigt, väldigt gammalt Absolut. yrke oj, oj. ja mm. om man tittar liksom, flera hundra, fem, sex sju hundra år tillbaka mm. i tiden Alltså då, var ju, då var ju människorna rädda för ja, prästen. Prästen ja. var ju den som liksom bestämde i byn Absolut. och man skulle liksom skänka både pengar, och ost, och mm. smör och brada ja, till, ja. till, till prästen. Mm. Och, och det var prästen som satte liksom, eh, måste säga, stämningen eller kulturen ja, i, i byn. Och hade man tur hade man en, fick man en mild präst och hade man otur så fick man en riktig diktator. Mm. Men hur, hur skulle du beskriva att prästyrket har förändrats? Alltså, mm. Vad var... Nu är inte folk rädda för prästen längre. Nej, men hur? hur? Nej, precis. Nej, men, och men det är prästens är ju roll idag. Väldigt tur att, att det har verkligen skett stora förändringar från mm. det du beskriver till där vi är idag. Ja. Um, och det där var väl någonting som växte fram mer och mer när mm. kyrkans roll och, och liksom mandat blev lite mindre. Mm. Um, mm. Det, vi dröjde egentligen hela vägen till år 2000 tills att kyrkan och stat skildes åt. Ja. Och det tror jag var jätte det bra för kyrkan. Mm, mm. För att då har man verkligen fått tänka till om, men vilka är vi när vi är fristående? Vilka men ni är föddes ju lite på nytt. Ja men det blir Ni fick lite en så. möjlighet att Absolut, göra, att formateras i och lite så här, men vad vill vi göra? Vad vill vi stå för? Ja. Och många av de besluten som har kommit efter har ju jag verkligen gillat jättemycket. Jag tänker eh, vigning av samkönade exempel. ja. Äntligen, liksom. ja. ja. Så det har ju hänt mycket på vägen. Men alltså, jag tror att prästens roll har väl gått ifrån mycket att vara den här myndighetspersonen, den auktoritära till att faktiskt bli någon som alla andra. Ja. Men som har ett kall och som ja. jobbar med sin tro och, och tillsammans med andra i, i kyrkan. Så ja. att det har ju blivit en stor skillnad, tänker jag. Ja. Men sen tycker jag också det är lite spännande för nu då, jag är ju inte färdig än, men om jag går på fest med mm. människor som jag kanske inte känner och som frågar men... Vad, vad gör du då? Ja, nej men jag är prästkandidat, jag pluggar till präst. Ja. Och det är ju så fantastiskt roligt att få ta emot alla de här bilderna. Här och liksom, ja. ja, men det börjar ju oftast med... Ja och du dricker vin? Ja, just det. Ja, nej, för det kan man ju inte göra nej, det kan man, man det? Ja, mm. ja, men det kan man ju då. Ja, det, får ja, man. Ja. det får man. det ja, nej men det finns nog mycket bilder tror jag, som lever kvar nästan kanske ända från det du beskriver. Att, ja, men det är väl det. det är ju en konservativ ja. miljö ja, tro, tror man Man ju. tror ja. det tror Ja, och det kan det ju det var. kan det väl vara. Absolut, så ja. det ska jag inte säga. Nej. Det ser väldigt olika ut men för våran kyrka rymmer ska kyrkan rymmer väldigt mycket och det ska ja. vi vara glada för tänker jag. Ja. Att det finns liksom, alla. verkligen mm. alla varianter men det är väldigt roligt att ofta så kan man ju faktiskt vända lite på människors ja, bilder eller ja. fördomar eller vad man nu ja, kallar det. Ja. att präster är människor precis ja, som vilket press... yrkesgrupp ja. som helst. Det finns de med konservativa precis. värderingar, de som har eh, mer moderna precis. eller mer värderingar i tiden. Absolut. Men ett, det är en annan fråga jag tänker det här mm. med vi pratade innan om lite om skillnad mellan stiften. det mm. eh, är just det här liksom nu nämnde samkönade äktenskap. Mm. Är det tillåtet mm. överallt i, i Sverige? Alla ja, stift? Det är. Absolut. Är Hela eh, svenska kyrkan som stort har liksom så här, det här, det här tycker vi. Ja. Eh, och då är det. Men, men det som är... är vissa ju, präster kan säga nej. Ja, jag det är inte. ju så att, mm. lite konstigt men, men så är det en så länge i alla fall att man som präst har ett, ett val då om att man, att man kan ställa sig för om det kommer... Två tjejer som mm. vill viga sig så kan en press idag säga nej och skicka bollen vidare till, till en till annan ja, ja. ja Och likadant det här att... Om, om man är prästkandidat och det kommer fram, mm. det kanske man säger från början att man är homosexuell. Mm. Det, det är okej, och liksom att absolut. Man, ja. Ja. Och men men å andra hållet, då, om, det, om det är någon prästkandidat som är eh, homofob eller mm. mm. så, liksom, att man inte alls mm. eh, respekterar och accepterar homosexualitet och homosexuella. Mm. Hur, hur ställer Spännande. sig stiften till det? Ja. Får man bli präst idag då? Jättebra fråga. Eh, det är ju så, just nu, jag skulle säga, när, i min antagning det ställs inte faktiskt en enda fråga om homosexualitet. Nej. Um, faktiskt. Så lite kanske det är någon, en jag tänkte säga, icke-fråga, men alltså ja. att man inte pratar om det. Ja. Vilket också leder till att vi har människor som, som finns i Svenska kyrkan som som är homofober, ja. helt klart. Och då kan man väl säga att, att Svenska kyrkan avspeglar samhället i stort. Ja, precis. Vi är inte unika, utan nej. vi har verkligen allt i våran organisation också. Ja precis. Ja. Så att det finns människor från båda håll. Liksom, vissa viger samkönade äktenskap med glädje och vissa säger nej till det. Ja. Mm. Ja. Det man får säga på antagligen, det är ju om man kan tänka sig, om, som man då, om man kan tänka sig att jobba tillsammans med en en annan presskollega som är kvinna. Ja, just det. Så den frågan är ju fortfarande. Den ja. ställs som man ja. får liksom skriva under Men det på, måste på väl det. vara väldigt... Alltså, finns det fortfarande de som tror du har problem med det? Ja. ja, alltså tyvärr. Jag vill ju inte säga ja nej, på det. Nej. För jag, jag blir ju så ledsen när jag tänker på det. Men det är ju faktiskt så. Ja. Eh, det finns konservativa... Efter. Jag tror förfarande och det är ju helt att det är i näringslivet för det får man ju aldrig. Det får ju inte vd eller chefer Just, fråga men skulle man fråga så lovar jag att ute i näringslivet så finns det manliga höga chefer som skulle säga nej på den frågan också om de ja. vill jobba med en kvinnlig chef så, mm. så som sagt det är, ju jo, men det är samhället. Alltså, vi de värderingar väldigt, finns så. överallt och mm. de måste vi bara bekämpa. Absolut. Ja. ständigt och jämnt tänker jag. Jämnt. Ja, absolut. Caroline, den här timmen mm. har gått så fort. Vi har inte hunnit med all den musik. och Jag har liksom ett frågebatteri kvar. Jag tror vi får ta liksom del två. Ja, den här det intill. får vi göra. Vi får ta vin sen när jag har blivit pressvikt. Ja, så kan jag kan ju berätta liksom, absolut, om det är någon skillnad. Absolut, då är du så välkommen tillbaka. Och Jag personligen tycker det känns så fantastiskt att Svenska kyrkan får ännu en ung, fantastisk, godhjärtad, varm kvinna som, med fantastiska moderna värderingar som bara kan köra Kyrkan framåt och och och finnas till hjälp i i samhället för folk som behöver stöd och, och stöttning i i livet för så tycker jag att den Svenska kyrkan har en viktig funktion men du absolut en sista ja. fråga ja kör. vilken är den vackraste kyrkan som du har varit i oh å oh, den svåraste fråga ja mm -hmm. ah, men tick, tack, tick, den tick, vackraste <laughs> alltså, jag måste nog ändå säga Klosterkyrkan i Vasten, där jag jobbar med. Jag älskar den kyrkan. Klosterkyrkan i Vasten. Ja, katedral. katedral. Ja, den är supervacker tycker jag. Ni som inte varit där, ni vet vart ni ska åka. Kanske Absolut. redan i helgen. Ja, det ja, men du, Vilken låt ska vi välja som sista nu? Vad har du röv? Vi hade ju en hel lista. det oh, vi hade ju så många. Ja, men du, du får välja en. Ska vi ta? Ska vi ta? Ska vi ta? Tula hem? Eller stolthet, Skyddsängen? Knäppa mina fingrar en stund på jorden? Ja men ska vi ta en sund på jorden? Ja men det blev Larle Gärna ja. Holmbom. Vi ska bara säga bara Larle vinner i längden. Trevlig helg Caroline. Ja, men det är Tack samma. för att du kom. Tack så jättemycket. Hejdå. Hejdå.